Dhe hamdë i apsoluti të akunë vetëm Allahu të barëke wa ta'ala Zotit të botrave kriusit të gjithsis Por shëndetit e Allahu gjellë o alë dhe mëshira ati që ofshin bi më të mirë dhe zëtëriju në pinga mërëve Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Bi shok të ti vesnik, bi familën ti të ndarshme Dhe mi gjithat të dësrat e njëjë rrugë kër rrugën e ti dhe luftojnë për rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e gjikimit Ba gjojnë me lejen Allahu të barëke wa ta për me i shtjellu dhe me hulumtum bi ka pëtinat e akidës e ahlës sënëtit. Akidja e ahlës sënëtit është ajo më të cilën njeri është pëtonë para Allahu të bareke vë të ala. Dhe kër përgjithsohët akidja e ahlës sënëtit ahlës sënëtit ahlës sënëtit ahlës sënëtit ahlës sënëtit është për qëllim ahlës sënët pasus e fjallës për nga Pa pasus të asajt me të sënën ka ordë për nga meri sallallahu aleyhi sallem tekstualisht. Wel, dhe lë gjemaëa kanë përmendje të ordë e kena për qëllim në atashtë kanë pajtue sahabët e për nga meri sallallahu aleyhi sallem. Andaj edhe në vetë definicionin ehlu sënë e lë gjemaëa ka argument për burimet argumentimit. Ehlu sënë e lë gjemaëa. Si ehlu sënë e pasojnë pra Kur'anin dhe Hadithin, tekstualisht. Wel gjemaha, dhe pse gjemaha, sepse ata nuk dalin nga kuptimet e gjematit në cilën ka qenë sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi sallam. Pra e lësunë në vel gjemaha, jo rrasishtë së gjedhë nga anë e djetarëve, sepse ka kuptim dhe ngërthejn kuptime në vetë veti. Pra, përkufizon në argumentimin e tyre në tekst të Allahut, në tekst të pengamerit aleyhi sallatu e sallam, dhe Këto tekste i kuptojnë në, në ndrite në asaj që e kanë kuptue të partë të këti ometje dhe ata janë shokte për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Dhe kemi përmenjnë se për e librave më përmledhse në spjegimin akides e muslimanit dhe në spjegimin akides e lisonetit, lërgë filozofive, lërgë koklavitjeve, lërgë nga të resave dhe epsheve, është ki libar me ari gjull kabul E hoqës hafidh ibn Ahmed el hakemi, ku ka përmend gjitha meselet si që i beson e heli sunneti. Argument, argumente se nuk ka pru tjetër pos, ka thonë Allahu, ka thonë më nga meri sallallahu alai sallam, ka në thonë sahabët dhe ka në thonë tabi inët dhe tabi tabi inët. Kjo është rruga e heli sunnetit dhe, dhe gjematit. Në liziratën e kalume përmendëm se hoqa i kishtë sjell disa vargje, por më treguar rëndësinë e krijimit dhe urtësinë e krijimit të njeriu. Njeriu nuk është krijuar në këtë botë pa së mëadhuru Allahun te barekau te ala dhe Allahu jalla wala në shumrë ajëtheve ka udhëruar që njerëzit të me meditojnë në krijim dhe çeve të tokës, në lëvizjen e natës dhe të ditës, në gjimdir të tërrës, në shpirtin e tërrës, në mendjet etj. dhe Allahu te barekau te ala gjithçka që ka krijuar argumenton dhe dëshmon për fuqinë Allahut te barekau te ala dhe kjo fuqi Allahu jalla wala, kjo urtësi që presiditet Argumenton se neve se mi kriju për kote kote, për hajgarë dhe për zbavitje, për për qëllimet larta dhe është adhurimi Allahu të bareke vë të ala. Dhe argumentu shumë për e ajeteve, ajeti krijesorë në këtë kaptin është, vë më khalëktu l'gjinnë vë l'insë illa li abudun, më u ridu min hum e ju të imun. Këtë në Allahu të bareke vë të ala, se nuk i kam krijuar gjinët dhe njërz, njërzit për asë një gjotë tjetër Moja menë këtë paras në gjatë jetër Qka dhe që të qkojë menja nuk është ajo Illa li abudun Vetëm me madhuru muë Vetëm me madhuru muë Ma, ma uri do minhëm e ju të imun Nuk dëshiroj për e tërën me më furnizua Shumë është me nënësi njeri u me kuptue Qalimin e krimit Sepse qalimi i krimit Pastaj ja drejtan rrugën Kur ta kuptojë qëllimin e krijimit, do sa nëse njeriu nuk e dim sa shkëdhë donjë, jeton në anarki dhe çrregullime të mëloja. Andaj njeriu, edhe Oja këto e ka prua para se më filluan me mesele, e ka pruani ardh me kuptu pse na krijuën këto donjë, çka li pa Allahu te bareku te ala për neve. Pastaj ka dhënë Ojan vajtim: "Akhraja fi ma qad madha min dhahri adama dhurriyyatahu ka dharr wa akhadha al ahda aleihim ennehu la rabbun ma'budun bihaqqin ghayruhu." Dhe kemi përmendë se o gjavete ka shkut poezinë dhe vete ka spigue. Dhe kur thoi nga ka thonë autorin poezinë dhe ka thonë spigusi, i njëti autor është Allahu e më shirovë. Këtu ka me përmend një mesele ku Allahu te bare kjo e te ala ka vendosë në natyrën tonë dhe e ka mor një besë ku dhe ka kryu Ademin a.s. Poezia kongredishtot, Allahu i ka ndjerë nga korizi i Ademit në kohën e parë ذريته كالذره قصار سد ادم ذكر ملينونات يكانذر الله تبارك وتعالى واخذ العهد عليهم ذا يومكمر بسن الله تبارك وتعالى جث نرز انه لا رب معبود بحق غيره ذا سنك تاذروار ممرت ما حق برثاتنا الله تبارك وتعالى اخرج يكانذر كوش الله تبارك وتعالى Qad mda, ne kau, kurr është kjo kohë, kur e ka kriju Ademi alayhis salatu was salam, kur e ka kriju Allahu te baraka wa taala Ademin, prej korrizit të Ademit, Allahu xhallavala ka nxjerrë qrej bit Ademit. Dhe për këtë, kemi citu këta këta hadithe dhe ajetat, që më me çojnë meselja e argumentuar ashtu si duhet. Andaj edhe në fillim e kemi përmendur që se në këtë libër do të ngadalsohemi dhe nuk do të shpretoj nga përmendja e mesajeve, nga sa kemë për qëllim i mësui të gjitha meselat me argumentim dhe me përmendjen e fakteve dhe dëshmive nga on Allahu te bareke وتعالى. Madje kjo është edhe metodologjia e Kur'anit. Allahu te bareke وتعالى nuk e ka zbrit Kur'anin pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam puni har, madje i ka çortuar ku fort, jo besimdar kur kan thon, وقال الذين كفروا لولا انزل هذا القرآن جملة واحدة Thëtë Allahu Tebare Kjoha Teala, dhe ata shka kanë besu e thanë, pëse nuk ka zbitë ki Kur'an për njëherë, pëse nuk ka zbitë për, për njëherë, ke dhali kelli në thebbi të bihifu adë, këtë Allahu Tebare Kjoha Teala, me e kena zbitë kështu ka dale, me ta furcu zemrën, pra nuk është për qëllim vështëm marje informatave, ka mujtë Allahu Tebare Kjoha Teala me a zbitë Kur'anin me njëherë, me, një, me një zbritme, por jo, me 23 vite ka zbritë, Dhe kënës argumenton për diqka, argumenton se njeri ju në mësimin e fezit me bërë sabër. Dhe të me qeni durushëm se nuk mirët ilmi për njëherë, po duhet kadal-kadale, dhe ajë cili shpejton rëshet pa tjetër. Ajë cili shpejton rëshet pa tjetër. Nëse për nga meri Allah ka pas nevoj mi aspegue, mi asbita jetët një 23 vite, e qka është puna me neve, anë da njeri ju nuk ban mu shpejtue, po duhet mi morë qështjet nga dal-nga dal mbështetur në argumente, thot pastaj hoxha min dhahri edem nga korizi i ademit normal tash nëse parashtrojt pykja si e kanë zirë Allahu prej korizi gjitha shpirëtë të të birëve të ademit këtu, qëfar përgjitë e kemi? përgjitë e kemi se in Allahe ala kulli shejin qadir Allahu ka fëgji për zhësen nëse kena po këtë sken asë si edinat që, që kanë dodhë A në nuk Allahu nuk mund të dikush barëk, më ban, çish ka ndoset ka ndall. Këtë pite nuk parashtron. Madje ka than Allahu tebarak tebaraka we taala, la yusalu la yusalu amma yefalu wa hum yusaluun. Ai nuk pitet çka bën. A mund të dikush më pitet Allahu pse qeve? Allah. Allahu Allahu, ju, me u, me u e kriju çellin? Sa dash me krijuat. Ta'al Allah. Allah i lor çoft. A mund të Allahu jalla wala andaj edhe prej kufrit është njeriu me me urret kadernën e tij na, çish pse më ka kriju Allahu? Kjo është bëjë kufrit Se e mëhon dëshirën Allahu La ju s'elu amma je fa'alu Allahu s'pytët të shka dhe pranë Va hum ju s'elon e njerëzit mirë në pitja Njerëzit mirë në pitja Andajnë se për ashtot pitja Qishë kanë zërë Allahu Miliona, miljarë dhe njerëzit prej korizit e ademit In zërë se pësaj është kryusi Absolut in nëllaha la kullishej in qadir Allahu për gjësën ka mundësi Pasaj ka dhërrijet e hu Pasar së të ti që dhe pasarës prej të i dyti e dërit e i fundi ademi i dyti e dërit e kë fundi të gjithë njerëzit i kanë zirë Allahu të vare kjo e të ala prej korizit të ademi të alajhi salatu vë selam ke dherri si kur milingona pra në formën e milingonave shumë, miljarda Allahu alem për numrën e tëre pasaj dhe pasaj u ka morë të gjithë dhe besën të gjithë dhe besëm. Qarë besë u kamurë, Allahu të barëkja, enëhu la rabbe ma'bud, se nuk ka të adhuruar, zotë të adhuruar, bi hakin me merit. Me merit, gajruhu, përveç tina. Kjo me merit, është shumë në nënsin. Të gjithë djetarë, të e lisanetit, kërë komentojnë fjallën, la ilaha illallah, thojnë, nuk ka të adhuruar me merit, përveç Allahu, gjallahu ala. A thu vol pëse me merit, vazhdimish, me merit, me merit. Sepse kjo me merit, esë qaron se njërzit a dhorojnë një që ka tjetër përveç Allahu u gjellohara, po nuk është me merit. Nuk është me merit. Ata i qujnë zota, po ata nuk janë zota me merit. Ata a dhorojnë me zullum dhe patrejci. Andaj u dhukmoni, a.s. i ka thonë gjallit të tina, inë në shirke le dhullmun adhim. Shirki është zullumi ma i madhë. Shterki është zullumi më i madh, pse sepse adhurojn dikën i cili s'meriton mahdhuruar. Diku shtetat ka kriju, diku shtetër mahdhuru, kës s'ka mundsi. Kjo e pa drejtë. Andaj Allahu te bareke ve tall kadan eruni, ma dhaqqa alladhina min duni. Ka qan dhe çka kanë kriju, çado shajë i adhurojnë. Çka kanë kriju ata? Qi s'ka mundsimi i drejtuar adhurimin dikujt që s'ka kriju kur gjallë. Çka ka krijuaj, çka ka vendos demokracin, çka ka krijuaj? Qa kanë kriju e qële ka, ka vendosë komunizmi Qa kanë kriju të gjithat dhe shka adhuron Pësë Allahu u gjellë vë ala Allahu në ka kriju neve Dhe vetëm Allahu të barëke vë të ala i, I ekskluzivisht I përkatsot Adhurimi dhe i botë adhurimi Subhanahu vë të ala Argument për këta Thëtë Allahu të barëke vë të ala Va idh eqadhe rabbuke Min bëni ademe Min dhuhurihim dhurrijetahum Allahu Jalla Wala Tha. Dhe kur Zoti, kur Zoti e mori prej bijve të Ademit në shpinat e tyre, në shpinat e tyre. Këtë në ajet ka ardhur në shpinat e tyre, ndërsa në hadithe që kemë më parë në shpinën e Ademit. Edhe oxhë këtu ka thënë në shpinën e Ademit. Sepse Allah ka thënë prej shpinave, prej korrizave të bijve të Ademit. Sepse Allahu Te Bareke Te Ala prej Ademit e kanë dhënë të dytin. Për ati kërizit e dit, e kështu me ra dherën e pa fund. Dherë të kënjeri ju, i fundit, dhërrijet e hum, është hede hum ala emfusihim, dhe i ka mor për dëshmi kundërve dë vetës. Pra Allahu Gjellewala, i ka paracit të gjithë një rëzit, si milingona, dhe i ka mor për dëshmitar. Qa ju ka dhën? I ka dhën e lesë të bi rabbi kum, a nuk jam unë e zoti juve, qikon e këtë pytje, a nuk jam unë e zoti juve. Parashtrojot pytja A e di njerëzit këtë përgjigje sh... Na të gjithë nga e vektu E dhe të gjithë njerëzit e kanë dhonë këtë përgjigje Allahu Gjellohala e pëhon Se na kemi than E lesë të berat bikum kalu bela Kanë dhonë gjithë sësi po. A e kujtojna këta Se kujtojna, po Nuk e kujtojna, no. kur ki linë të se ki kujtu këta Asë që e di e, Kjo është ajo urëtësia Që e ka mërmendje e tartë Se pse i ka dërgu Allahu pë kjo është një nancë. Allah i ka dërguar pejgamberin me na për kujtu me kët besatim që i ja ka dhënë Allahu te bareke o teala. Çmë me me ap më na për kujtu për kët besatim që i ja ka dhënë Allahu te bareke o teala dhe do vina të vinë ajeta të cilat të çarrojnë kët meselë. Qalu bala, të gjithë kanë thënë gjithsesi. Të gjithë edhe piktia ajetit kanë thënë Sheikh Kulislam Luteymia se ateizmi realisht nuk ekziston. Ateizmi është palaçitje e jashtë më dikujna për kibrit dhe zullumit dhe Mënymësi i sëmallës që ka thotë nuk ka Allah, ndërsa në rancin e tina beson. Argument kjo jet, qalu bela, gjithsesi ti e zoti jon. Argument tjetër kur ka fol Allahu xhallala për Firaunin, çka ka thënë? "Wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulwa." Ataj mohuan Allahun për prejardh, e prejmrena besoishin me bindje. Wastaiqanatha anfusuhum, shpirtat e tyre kanë besuar me bindje dhulmen vë uluve, ama ateizmën e kam posë prej zullumit dhe më njëmasis. Andaj Musa a.s. ka thonë, ti e dio o firaun, se unë jam i dërguar i Allahu të barëke o të ala, e din, edhe Allahu gjelluar e ka povusë e din, e prej për jash ka para qitë ateizm. Mi po kja ateizm ka qenë prej krej lërësi së firaunit qallu bela shehidnna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin tadhallahu tebaraka we teala e da ne dheshmoim e da ne dheshmoim per dheshmin e juve qe mos toni diten e gjikimit se na ndaj ksoj ndaj kti besatimi kemi qen indiferent kemi qen indiferent pasaqe tadhallahu tebaraka we teala au taqulu inma ashraka abauna min qablu apo mos toni diten e gjikimit se kan boshirq baba lor ton Te dhe ne kemi qenë pasardhës të babalarve ton, e fetuh likuna bima fealën muptilon, a kemi në shkatru neve për ata që e kam bëtë njërzit e prishur, për ditë në gjikimit, për mësë me thonë këtë fjalë, Allahu Gjellewala ka mërë një besatim. Mirë po, Allahu Gjellewala, a ka me na dënue, apo i dënon njërzit me këtë besatim, apo jo? Jo. Allahu nuk i dënon më kët besatim. Po me çka i dënon njerëzit? Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'at ar-rasul. Ne Na nuk dërojnë kërkan po ja çu të dërguarin. E pse më ja çu të dërguarin? Për më kujtuhet çkët fjalë, se ti i thon se Allahu është Zoti jot. E ki pranue. Tashëmohan po. Mir po ti e ki pranue. Dhe Allahu të ka krijuar në natyrën se të pren Allahun te bareke wa taala. Andaj hoca ne me ket mesela don argumentue tri çështje. Do një rezime aksamit mesela çka do me folë hoxha është tri. Se e para, se bita Ademit, të gjithë. Ja kanë dhënë besën Allahu xhallahu ala se ti je Zoti i on. Argument surja Araf ku kanë thënë kalu bela. Të gjithë thanë gjithsesi ti je Zoti i on. Shahidina Allahu dëshmuam, ju dëshmuat ende neve dëshmuam. Se thatë se Allahu xhallahu ala është Zoti i on. E para. E dyta, natyrshmëria e pastër ku ka thënë Allahu te bareke fitrat Allahi leti fataran nese alejha la te bdile ni kelimatin la ka thënë Allahu gjelle oala natyra e pastër e Allahut dhe cilë njerëzit i ka kryu në të natyr cila është ki natyr? ka me përmen për nga meri sallallahu sallam në hadith, cila është ki natyr? e kjo e dyta dhon, e para besatimi, e dyta natyra e pastër dhe e treta dërgimi për nga merve janë të janë trijat me të cilat Allahu te bareke u teala ja u ka ngrit njerëzve argumenten e argumente ditës në gjykimit s'ka mundsi dikush me pas argument as një grinds ande Allahu jalla në sura mursalat ka thënë wala yu'dhanu lahum feya'tadirun ja tash nuk i lejohet kërkujtë marrjes tuaj pse besën e ka dhënë natyrën e kam kriju te pastor pejgambertia kam dërgu, si ka mundësi me u prano arsyetimi ande arsyetimi ka mbarue me këto argumentime thot hoxha nga enes imni melike radhi allohan se për nga meri sallallahu alai sallam ka than ju kalu lirrejuli min ehlin nari jo me l'kijame thot për nga meri sallallahu alai sallam do t'i thuët njeri jut ditën e gjikimit nga banorët e zjarit shikone që që përshkun për nga meri sallallahu alai sallam madrina saj dite dhe poshtërsien dhe pavlerësien e kësaj dunjoje. Thot, e rrajte le u kanele kema ale lë ardhi minshejin e kunte muftedi e mbi, i thot këti banorit të zjarit. Si kur ta këshe kitë tokën, dhe shakon bi tokën, në dorën tane, pranarja saj, e kunte muftedi e mbi, a e këshadhan me dal për zjarit? A e këshadhan kitë tokën me dal për zjarit? Kale fejekullu në amë. Thot, po, e këshadhan. Fejekullu, i thot, Allahu Gjellew Këtë e ratë tu minke ehwana min dhalik Ama unën e dhënjohë këmë dash për e ti e shumë më pak se kjo Kërkujtë Allah o gjallu ala se ka dhënjohën këtë dhënjohën E asë kërkujnë Allah o se kalip këtë dhënjohën për më kanë musliman Këtë e ratë tu minke ehwana min dhalik Shumë më pak se kjo kam kërku për e ti e Që kam kërku e? Këtë e khatë tu alejke fi dhëhri ademe Ta kam morë të i besën në korizin e ademit që mështë më bëshë orë takë kur gjo. The e bejt e illa në të shrikebi, ama ti kire fuzu vetëm se të mbaj shirkë mua. Adi i thënë e kanë zërë Bukhariu dhe mëslimi. Shikone, pra, këtë janë di mesele, e para se njeri ju nuk e din realitetin e shirkët sa i madhashtë. Dite në gjëgjimit, kitë tokën, kitë shako, domidhon, kitë, vetëm të shpëtoj e prezjarit, a këtu hajgare e mërë këtë mesele. E mërë hajgarë dhe banë zbavitje me këtë mesele Pse se nuk i adinë realitetin e sejnë dhe Madhërin e sejnë dhe Sa i ka madhëru Allahu gjellë o ala Sejnë dhe E dhe e dyta e ka përmeni të në hadith për nga meri a.s. Se Allahu i thot atina Ta ku mor besën ty në kërizën e ademit a.s. Hadith jetër nga Ibni Abbas i Se për nga meri s.a.s. ka thon Ka thon Allahu te bare kjo vë te ala Inna Allaha Ta'ala akhadha al-mithaqqa min dhahri Adama alayhi salam bi Nu'man yawm Arafah. Sai Allahu tebaraka wa ta'ala ka mor besën e njerëzimit në në një kodër që quhet Nu'man afër Arafes. Dedin Arafes, Arafes afër Mekës, fa akhraja min sulbihi kullu dhurriyatin. Dhe nga koriza e Ademit e kanë nxjerr çdo pasardhës të Ademit. Në çdo pasardhës të Ademit. Dhara fa nathara. E ka kriju dhe i ka shpërndar krejt. Allahu te bareke wa ta'ala fanya tara baina yadieh thumma kallamhum qubula duke fol të gjithë veprë një herë çka ju ka thonë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam ka than allah jualla ales tu birabbikum qalu bala ju ka than allah jualla allo kamun el zoti juve ata të gjithë than po ata të gjithë than po hadithin e ka nxjerrë sai edhe hakimi edhe kan thon se hadithi është i sakt pastaj hadith tjetër nga omer ibn khattabi radhiyallahu an se ushtyp për kët ayat të cilën do të cituaj Kër e ka morë Allahu Gjellawala besën prej Bive të ademin O pytë o mërë khattabi Qila është koment i këti ajetit Ka thënë Ameri, radhiallahu an E ku më dëgjupe nga Ameri, sallallahu aleyhi sallam Kër u pytë për njetën pytje dhe tha Inna Allah e khaleka Ademe aleyhi sallam Thumme masaha dhahrahu Allahu Gjellawala ka kriua ademin Pastaj e ka prek Ka bom meshe Si përpatsisht e ka prek kurizni ademit alayhisalatu wassalam bi yaminehi me te djathën e tina moneman ket me te djathën e tina kjo kam u përmend shumë na për hadithe me te djathën e tina dy dhurta allah te bareke o taala fitir allah o jalla o ala, ala ekso merao kto jan sifatet e allah te bareke o taala ku hoxha i sinon kto këtë tekste dhe i siel me kajtë këtë tekste për me vërtetu akidën e elisonetit. Se akidja e elisonetit është besimin në sifatët Allahu të ebare kjo e tala. Bi e mini, me të djathën e tina. Dhe besiptari kur të nije se Allahu e ka të djathën, qështë e besën? Qështë i takonë madritsë Allahu të ebare kjo e tala. A i paracitet në një fotografi, ka muncimi për paracitet fotografia dhe mundet me hinë lëzjone pa e ditë sa jo batil ashtë. Sa � Andë imam, imam të Elisonit ka ndonë, në gjdo fotografi që ka të paracitë të ti Allahuaj nuk është ashtu. Gjelle wa Allah. Argument, lej se kemi thli hishej unë vehu e sëmi unë basir, nuk është asë kushtë si Allahu. Kjo u kry meselë e prejma, kur kushtë nuk ashtë si Allahu. Edhe atër, masin nuk është kur kushtë si Allahu, Allahu fletë për vedvetën e tina, dhe venga meri a.s. fletë për Allahun të bare kjo e t'ala. Bi e minihi. E ka prejk Ademin me të gj Fa stakhra gjemin hudhërrijetën dhe e kanë zjerë gjithë pasarësit prej ademit. Kale, khalëktu ha ula ilil gjenneti dhe ka thonë. E ka morë një pjesë të të tëra, prej pasarësve, Allahu të barëkja vëtala, dhe ka thonë, khalëktu ha ula ilil gjennet. Këta i kam kryu për gjennet. Wë bi ameli ehlil gjenneti ja amelun dhe me veprat e banorve të gjennetit dhe ta punojnë. Thumë me meseha dhahra hu festekhra gjemin hudhërrijeten. Pasaj e prejki përzditja Ademin a.s. dhe nëgjero e disa pasars. Kale khalëktu ha ula i linnari, këta të tjerti kam kriju për zjarë. Vëbi ameli ehlin nari amelon dhe me vepra të banorëve të zjarët ata punojnë. Allahu të bare kjo e tala, ta para se me i kriju të gjithë njerëzit, e ka saktu e se kushesh për banorët të zjarët dhe kushesh për e banorëve të gjennetit. Ajo e qële është ka juve i vend tashë nërmend i ka arë dhe sahabeve. Kale, rëgjurën, ja Rasul Allah. Thani njerë, ja Rasul Allah. Fëthime lë amelë, atër pëse me punuë? Masë i ka kryu Allah o gjennet litë, i ka caktu, gjennet mitë i ka caktu, dhe kjo është mesele e kryme, fëthime lë amelu. Pëse me punuë atërë? Tape nga meri sallallari sallam, i dha khalak Allahu lë abdel i lë gjenneti, is të amelehu bi amel e ameli ahlil gjenne Allahu kur ta kriuje një robë nga banorët e gjennetit e përdor dhe e shtyn me punu me vepra të gjennetit e tja e dikta ka në ka da Allahu për gjennet dhe ka në ka da për gjennet nuk e di Allah duesh me u hulumtu dhe me u nëzit në vepra të mira hatta e mute Allah Ameli min a'mal el jannet, dai se tetdese me një vepër për bëre veprat e banorëve të xhennetit, fa ja dihul leh el janna, do futet atë në xhennet. Dhe kur ta krijoje një rob për zjarr, e shtin dhe e cakton Allahu me punu me veprat e banorëve të, të zjarrit. Kjo e cakton, Allahu e cakton me punu me vepra. Çish kuptohet, kë në mëpon në kaptinën e kaderit, se këtu a është bërë rritje e madhe nga shumë grupe, të cilat kanë rritur në në perceptimin dhe botëkuptimin e kaderit dhe e kanë e kanë përkatsua Allahu xhallaluhu an-zullum. Që çu përkatsohet Allahu xhallaluhu në an-zullum, në nëse ti mendon se Allahu te bareke وتعالى ti të barë, t t t fut në xhanam me veprën e tij natë tek i përkatsoi Allahu xhallaluhu an-zullum. Po Allahu qish shkort, do ta shohim argumente. Po shkort përmes mëdhor iluzione të këto ta Allahu te bareke وتعالى fillimisht dëshmetësh el alim, i dishmi. Gjithçka di. Dhe kur të ka krijuar e di çka kine boti. Edhe çka kemë bó. Disa dietar kanë thënë, mbog sa për të ilustruar, prindi, i cili është krijes e një fëmiun në e tij. Nëse i ka 3-4 fëmijë, edin 99% kiçka ka më bó, kiçka ka më bó dhe kiçka ka më bó. Ti thot çoba ti kështu, kështu. Edhe pse është prindat, pse? Jo njëf natyrat. Ai shtin prindi më bó vetëm pse i din. Për para para kësjë, jo ai s'shtin më bó. Edhe Allahu te bareke o taala. Po Allahu xhelal akra sot, shembulli Allahu tash më lart. Allah e din këtë ka kryu se shakime bohe, edhe e caktan, po ti e zjedh vejprën tëone, ti e zjedh vejprën tëone, dhe Allah u gjellë valla nuk të ban dhun. Andaj për nga meri sallat e sallat e sallam, e ka heket iluzion dhe këtë vezvesit dhe shetani, qka mundit me orë njerit, sa Allah i ka cektu se indet edhe u në qka me punua, ja, Allah u te bare kjo e te ala, i caktan se indet në atat qka e di shakime bohe ti, e ti i ajtili e zjedh vejprën tëone. Adith i ka thon Imam Tirmidhiu se adithi është i mirë. Pastaj adith tjetër nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu, se bejomej sallallahu alaihi dhe selemu ka thënë: "Lamma khalaqa Allahu Adama masaha dhahruhu fa saqata min dhahrihi kullu nasmah huwa khaliquha min dhurriyatihi ila yawm al-qiyamah." Kur Allah te baraka we teala e ka kriju Ademin, e ka prek sipërfaqësisht mash, i ka vë kurrizin e Ademit. Fa saqata, dhe ka dal nga kurrizi i tij kullu nasmah, gjdo shpirt krejtë shpirtat që egzistojnë, ka ndalë prej kësaj të prekme. Hu e khali ku ha minë dhurrijeti hi, të cërat a i ka kriwe. Allahu gjëlle, gjëlle vala, dheri në dhite në gjikimi. Ve gjaale bejne ajneji kulle insani min hun, va bisan min nur. Shkone këtë adif. Dhe para syve të zdo njoni prej shpirtave, e ka bon një dritë. Një, një ndryshim prej dritës. Djetarë kanë thanë, kjo argumenton për ndatshmërinë e pastër. Allahu xhallahu ala i ka dhënë mundësinë çdo njeriu të më pa po të vërtetën dhe më pa po të kotën. Kjo çka argumenton? Kjo argumenton se s'ka njeri në fitr tokës që nuk e di të vërtetën, që nuk e di të vërtetën. Po ka mundësi më pas mbulesa, më pas sperdhe e kështu me radhë. Mirë po të vërtetën edin, ty edin, edin të e din, natyrat e dy e din, e din Allahun te barekau te ala. Dhe e din se Allahu xhallahu ala shkruesi i çeveve të tokës. Apo pse Allahu nuk ka dhënë kjo meselë tjetër? epshi, pasimi, kibri, me një masija, këtë një mesel e tjera. Mirë pa e din të vërtetën. Dhe pengameri a.s. E, e përshkru në mënirë të detalizume që që në ka kryu Allahu Gjellu ala, në ka kryu nur, me të të shofëm i të vërtetën. Më dhja Allahu Gjellu ala ka thanë Njeri ju në jakinat të regu dirukt, jakinat të regu. Amur me dhanë, dikush, se dibe ka me vërtetë, a mu ka përzije. Një s'ka mundësi nuk ka mundësi sepse Allahu Gjellewala në shumë formë në ka sësharru jo një, në shumë formë edhe natyrën tonë e ka pa natë formë që në e shofë në të vërtejten të qartë thumë me arabahum ala adem e fekal pas ta i ka paracit para Ademit salam, dhe ka thonë e Rab, men Haula ka thonë Ademi ala i salatu e salam o zotë, ku shënë këta? pasas të ti, ku shënë këta? kale Haula i dhurrije tuk i tha Allahu Gjellewala, këta janë dhrryetuk pas arst eto faraa rajulan minhum faa'jabahu e pa ademi alayhissalatu wassalam pre te ran njeri dhe i pëlqej u mahnet me ta faa'jabahu wa bi suma bayna aynayhi fa qal i pëlqej ndriçimin se e bën në ftyrën e tij dhe tha e i rob men hadha dhe i tha ademi o zot kush ashi ky njeri me të cilën u mahnet ademi alayhissalatu wassalam qal hadha rajulun min aakhiril umam min dhrryetuk f kush njeri nga fundi u meti tëmë juqali lehu Dawud e imri ti e shë Dawud me Dawudin a.s. shë mahnit a dhejmë a.s. qale Rabbi wa kem gja'alte umra i thë a dhejmë o Zot sa jak i bau imrin këtina a Dawudit qale 60 sënëtën qale 16 vite Allah ujëllu alë i përgjitët qale 16 vite qale ei Rab zidhu min umri 40 sënët i thë a o Zot i jap jap e umrit imritem 40 vjet. Si doq pak 60, tha jap jap i fmijave edhe 40. Fa lamma inqada umru Adam jaaehu malakul maut. Kur ard fundi i jetesë te Ademit dhe i ard Malaqja. Qala idha Ademi alayhis salam alam alam yabqa min umri 40 sana? I ka thon Ademi Malaqës, a s'm kanë mbetë edhe 40 vite? Kale, i ka thonë Meloqa E valem të tihal ibnike Davuda Asë ka a, i dhonë birit të në Davudit A nuk ka i dhonë katërdajt I ka haru Ademi a.s. Pasa i këta Tha për nga mele së nëmë Fëgjeha dhe Ademu I tha për nga mele së nëmë Ademi e mohoj Tu në ka u për qëllim mohim kufrit Për e mohoj e ka haru e që si ja ka thonë katërdajt vite Ademit Davudit Dhe kër i ka arë Meloqa Katërdajt vite për para Ka thonë edhe kat Ato një jak i dhënë, Davuidh a.s. Thëtë për nga me e sëlam, fegjahat e adam, Adamu, fegjahat e dhërrijetu. Mëhoj Ademi edhe mëhojnë pasarës të Tina. Mëhojnë pasarës të Tina, vënesje Ademi, fënesje dhërrijetu hu, ka haru Ademi dhe kanë haru e bitë Kjo e ti. Kjo fjallë e ditë e sëronë të parën. Ka haru, se se ka për qëllimë mohimin e kufrit. Mësë mënojë dikuj se Ademi ka po kufrë, jo. Po ka haru e... Ja ka dana davudit 40 vite, pas ta i ka thonë melaxës, jo edhe 40 i ti kam. Edhe këto është një pythje tjetër. Qish ka folë me melaxën edhe ka bod debat. Edhe adit tjetër Musa a.s. ka bod debat me melaxën. E kështë në më radhë. Kjo është prej gaj i bitët që në besojnë ashtu që shka në ardhë tekstit për pengamerit së la dhe së la dhe së la dhe së la dhe së la dhe së la dhe së la dhe së la dhe së la dhe Në këtë hadith është se Allahu të bare kjo e tala i ka kriju nja prej bive të ademit natyrë të pasër. Dhe në sytë të tëre ka vendosë dritë. Me të sinë ataj shofin të vërtetën. Mirë po, Allahu gjellëvala a i dënon njerëzit prape për sëritin me këtë dritë, jo. Me cilën me dërgimin e pengamerve. Me dërgimin e pengamerve pasaj hoqë e ka si edhe një hadith të njajshëm nga pengameri sallallahu aleyhi wasallem, dhe Në fund e ka sjellni hadith nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ku argumenton se njeriu jo është krijuar në natyrë të pastër ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kullu mauludin yuladu ala al-fitra çdo maulud çdo foshnje lindet në fitra tekst i pejgamberit alayhi salatu wa salam buhari dhe muslim mëni më këtë tekst se ju duan për davet për bindje Për thirë e rukët Allahu Tabarik ta Po fillë i mishë me besu e që ashtu që gjithë duhet Kullu me uludin jula do alë fitra Gjdo fosht e lindët në natërshmërin e pastër Thë e bawahu Ju hau idani Au ju nësërani Au ju me gjisani Pastaj, dy prinderit e ti Dy prinderit e ti E bëjnë jahud, apo e bëjnë kryshtar Apo e bëjnë me gjus Pra rejthi, rejthi e prishin Rejthi e shkatrojnë Mirë për natyrën e pastër e jahud e kanata. Andaj shekull islami mutajmje, kur ka folë për këtë hadith, ka thonë, nëse linë një foshnje, dhe linë dhe, dhe lihet vetë, praktisët, pa përzirje me njerëz, kish me njoft Allahun të barëkja vë taala. Kish me njoft Allahun gjelle vë ala. Nëse lihet dhe nuk përzirje të me njerëz, mirë pa përzirje të ti me njerëz, se përse bënganë për nëslam, kështë që ka kushëzue, fe e beahu, dy prindërit të ti, dy prindërit e jehudizojnë, e krishtarizojnë, e demokratizojnë, e bojnë komunistë, e bojnë mëshrikë e kështu më rovë. Mirë po njeri e kona të tjërën e pasërë. Argumentë, Allahu Gjellë këta një kur jini në vështirësi, më lutë një veçmue. Kur jini në vështirësi, më lutë një veçmue. E pëse më lutë një veçmue? Sepse e kuptoni se atëherë është vetëm Allahu Gjellë vë ala. Fë i dha rakibu fil fulki, dhe avu Allahe mukhlesine le huddin. Kur janë nanije dhe filonanije me u lëkund, e lusin Allahun gjellë o ala sinqerisht. Pse e lusin Allahun gjellë o ala sinqerisht? Natyra e pasër. Natyra e pasër e lutë Allahun të barëkja vë ta ala sinqerisht. Në ndajë hoja me këto ajete dhe me këto argumente së të dikacil, ka argumente se Allahun të barëkja vë ta ala E ka marrë besën për bijëve të ademit që mos ta dhorohet askush përveç Allahut te bareke o teala dhe Allahu jallala ka kriju natyrë të pastër me të cilat nifën argumentet dhe faktet e Allahut te bareke o teala dhe e fundit se ne ka përmendë hoxha është dërgimi i pejgamberve dërgimi i pejgamberve andaj ka thënë vazhdim hoxha duke argumentuar për dërgimin e pejgamberve ka thënë wa ba'du hadha rusluhu qad arsala lahum wa bil haqq alkitaba anzala the past qosaina që ka pas kësajna, pas dërgjimit, pas marjës e besës, dhe pas krijimit të natyres, Allahu Gjellawala, ruslehu ka të ertësële. Dërguar të dërguarit e ti i ka dërguar. Pra, o, nuk është mjaftu e vetëm me këtë besatim. Se njërëzit me thonë, po e kena haruna, as që e dina këtë besatim, edhe e më hojnë që kemë posë natyren e, e pastor, sepse njeri e ka, subhanë Allah, natyren shumë më huse. Që që ka thonë Allah e ka kriju njeri unë prej pikës e ujit e dobët. The idha hu e khasimun mubin. Dhe kur ta shifsh njeri unë bat, polemizu si ashpër. Qka polemizon? Shumica njës dhe polemizon a mengu Allah unë apë të kjerët. Si ka mundës i kështu? Sepse natyre në koshum të, të ashpër. Polemizu se, kundërstu se, rebelu se. Andaj Allahu Jellewala Ka dërgu për nga mërë pas Pas për nga mërë I ka dërgu për nga mërët Dhe pas kësajnë Allahu Jellewala I ka dërgu e për nga mërët Rus lehu Të dërguarit e ti Lehum Tek njerëzit Tek njerëzit Wabil haqi Me haq Elkitabe enzela Libren e ka dërgu e Cëtën liber të gjitha librat Kur të përgjësohet në Quran Libra e ka përqëllim të gjitha librat dhe kur thoje el kitab ka mundësi më kuptu e kurani dhe kur thoje el kitab ka mundësi më kuptu të gjitha librat këtu el kitab e ka përqëllim të gjitha librat të gjitha librat e zetë i ka dërgu Allahute Barrike Vëtala të, barë, kjo, të, ala, të k... pengamaret pas e ka thonë like i bidhel ahdi i dhe kjeruhu që t'i përkujtojnë këta pengamaret me këtë besatim që t'i përkujtojnë këta pengamaret mi përkujtu njerëzit Aja kini dhëmë besën Allahut që zdo të adhuroni askan posë Allahut, dhe a e dini se ju e kini natyri me pasër për mos madhurup për askan përveç Allahut e barekja vë të ala, vë ju mdhiruhum vë ju beshiruhum dhe ti qërtojnë, ti alarmojnë dhe ti përgëzojnë. E qërton kafirin, e qërton mëkatarin dhe përgëzon besintarin dhe përgëzon të devaqmin. Kjo është detyra pejgamberëve, kjo është detyra e pejgamberëve. Dhe këtu do mundoj edhe me një tjetër meselë. Se Allahu te bareku o teala pejgamberët nuk i ka dërguar për më të kallzu njerëzve se Allahu xhella uala ish Zot i botave dhe Zot i njerëzve. Jo. Ata e din këta. Dhe argumentet për këtë meselë janë të panumërtat, çka thonë ibn Kaimi, të panumërtat. Këtë njerëz të, të. din sa Allahu xhella uala ish Zoti i lëcejve dhe i tokës, me krishterë, e me yahudi, e me mexus, e me komunista, me këta krejt, krejt, të zhjith edhe din, vële insa elte hum, me ndë khalakas samavati wal ard, le e kulun në Allah, dhe su i piti njerëzit kush i ka kriju qenë dhe tokën, ka me thonë Allahu, ka me thonë Allahu, edhe Allahu kur ta transmitoje fjarën e njerëzve, a i nuk rejnë Allahu, të barëke vë ta'ala, edhe nëse i transmiton fjarën e njerëzve, rejnë Allahu, atëa janë dërrejt, atëa janë dërrejt, si kur që ka dhanë për munaf Ne shhedu enneke la rasullu Allah Wallahu je shhedu enneke rasullu Wallahu je shhedu enne l'munafiqin e la kathibun Wallahu gjellar e thot pen, Munafika thot dëshmojmë se i e për nga mer Wallahu thot edhe unë dëshmojmë se ti e për nga mer Ama munafikat janë të rrejt Ama këtu kur ka thon Njerëzit thoi në zotë jënë është Wallahu s'ka thonë janë të rrejt Se qashtu është ta e besojnë ta Ashte qartë Allahu e për të regon dhe transmiton se njerëzit e besojnë kësh është Allahu dhe s'ka nevoj njerëz e mi u kazu se Allahu është kryu Allah si qeve dhe, dhe i tokës. Andaj për nga mërëve kër një është të thonë, kësh është Allahu? Që u gëndonë për nga mërëve? Kalu e fillahi shëk, anë Allahu në këtë dëshime? Kaqë, usus ma bejti, mos polimizoni këtë e këtë, se ju e dini kësh është Allahu të bare kjo të ara. Andaj për nga mër U Abdullah ma lakum min ilahin ghayruhu azra lam tem Allah se skinit adhuruar pas Allahu xhallahu ala. Dhe kjo mesela çka argumenton? Argumenton se s'ka mundësiu parafituar sietimi me një rast këto mesele. A e qartë? Nuk ka mundësiu parafituare. Çi s'ka mundësiu parafitu kur nisë të njohin Allahun. Nëse u vërtetua me argumente të prera se ata e njohin Allahun kush është Allahu, s'ka nevojë më të kallëzohet, din se është kriju si çevele i tokës. Ose i sa jaltu men xhelqem laj qulun Allah. Sa i pini as kush ka kriju juve, juve, jo ç edhe toko, juve, ne qulun Allah, kam e than Allah. E pranojnë kët meselë. Shkon dalet çolli ndush njëri del tash. Çkon dalet çolli ndush njëri thoi, kush ka kriju ti? Kam e than ose Allah ose kam e than Zoti. Mir po adhurimi nuk ja përkushton kristal Allahu xhallahu ala. Ana nesë kupton kët meselë mirë, e kupton ako arsyet me një rast kët meselë. Nuk ka arë të sjetim me një rrasë të këto meselë sepse argumentit Allahu të e barek janë shumë të fuqishme Andaj ka thë në uja në vazhdim Kej lajeku në hudjetun lin nës që mësë të ke njerëzit argument para Allahot Arësjetim, hudje, haqë hajj, haqë, këto këtë për dorë për, argum, për argumentim dhe polemizim që mësë dalë njeri u ditë në gjikimin dhe ti thoi Allahu të gjelë ala se pa më dënonë e Zotë se pa më dënonë çka kam thënë, amuhet këshë më thon, smunë këshë më thon. Po çka kam thënë? "Eh xrijna minhā fa in udnā fa in zālimūn." Ç'ka kam thënë? Sot nuk thon këto, po ditën e xhikimit thon këto. Allahu te barekë vetare transmeton fjalën e tij që thotë, ata thonë, "O Zot, nxjerr na prej xorit, nëse kthehemi edhe një herë, në gjatë veprat, këshë ne, nëse kthehemi edhe një herë çdo veprë." Sipothojnë drejtëna kon, jo. Po kthehan edhe një herë, si të punojnë ashtu ç'do të kemi punu shtin natë. Allahu thotë, "Jo." se ju edhe nëse këthejni prapë bani qështu. Allah i thë kjo. Andhe kjo argumenton se ata njërës të cilët pretendojnë se nuk e njofinë Allah unë gjellë alë, arrejnë. Dhe kjo është prej përjashtë krylarësi nërse më brejnë dhe e besojnë Allah unë të bareke. Vëtë ala, pas të ka dhënë hoja bellillahi huggjetun azze vë gjellë mirë po të jetë argumentimi dhe arsjetimi dhe fak të vetëm për Allah unë gjellë alë. Argument, thë rusulen qad qasasnahum alejk tëtë Allahu Gjellewala në surë e nisa të jo të dërguar, të jo i dërguar të i kimi të reguar shumë në gjare të për nga mërre ve rusulen lem në kësushum alejk dhe shumë të dërguar së të kimi të regu disa të dërguar të i kimi kalzu ama disa jo ande për nga mejla a.s.a.m si ka ditë këtë për nga mërre e ka ditë se ka shumë për nga mërre disa i ka ditë, disa si ka ditë Pasaj thot Allahu Jellal wal ala wa kallama Allah Musa taklima. E Musa zi si ka fol me të folur, drejt poshtë drejt. Rusulen mubashirin wa mundhirin, te derguar, çortues dhe përgazues. Pse? Li alla yakuna lin nas ala Allah hujja. Ça njerëzit para Allahut mos me pas arsye tim. Mos me pas arsye tim. Do nuk mundet njeri të më dal para Allah dhe më thon o Zot se kam ditë, o zotë, se më ki kalzu, o zotë, jam koni një randë, jo. Ska, Allahu gjella kanë gritë argumentin me faktet e tina, ba edhe rusull, pas pengamerve, dhe kjo më rëndësik të ushka dëna munalë. Pse pas pengamerve? Se Allahu nuk një mërë përgjeci për këtë dysendet e para, besatimin dhe natyrën e pastor, jo. Po me qka me pengamert? Ba edhe rusull, kjo ajet, edhe ajetit të se në citova para nështë, por maharat wa ma kunna mu'adhdhabina hatta nab'ath ar-rasula fenukid danoina askan pa ja dergu pejgamberin argumenton sallallahu xelalola i donon njerzit pa dërgimin te pejgamberve e pa dërgimin te muhamedit alayhi salatu wasalam aqor se tim ska argument tjetër qado me ngjameri alayhi salatu wasalam hadith ma min yahudiyin wala nasranin ska do nje yahudi as ne nje kristtar Se mi abi, që ka dëgju për muë, va ma gjitë të bihi, dhe ma ata që ka më ardhë une, va la ju bi, min ubi, illa kena min ashabin në ardhë, e pasaj së mbeson, vetëm se bën hëtë banor i zjarit. Shire, veç me dëgju e, veç me dëgju që pengamarë pas ka dalë, u kri, ungrit argumenti. Ibni Azmi thotë, që ishë mund më ungrit argumenti vetëm nëse ka dëgju se ka pengamarë? As se ka taku, as se ka dëgju për ta kur gjo, sepse kur dëgjohet se ka dal pejgamberi i bot, obligim më shku me libër, ç'është dënia s'atje, ç'a ka thonë ky pejgamber. A e qartë? A do të them sam e ka lidhënimin e njerëzve vetëm më dëgjohet se ka dal pejgamberi. Andaj disa predietarë kan thonë, sa ai i cili ka Kur'anin të shpia, edhe hadithin të shpia, i është dhënë argumente. A maj kurse ka lexu? E merr hukmin sipas me pas lexu. Si me pas lexu? Pse? Ajo pse se lexon aj është problemi i atina. Mirpo argumente i josh ngrit kur Kur'anin e ka në shtëpinë e tij na në gjuhën e tij na. Këto mesel janë shumë më rëndsi njeriu mi kuptua, sepse rezultojnë me probleme të mëdha në akiden e besimtarit. Andaj hoja i ka përmendë ta ajete, hoja ka cituar shumë ajete. Zërat nuk na premton kohë, më nisërat me citu, me, me i përmend. Shumë ajete zot argumentojnë se njerëzit kanë aftësi për Allahu te bareke وتعالd argumentojnë këto argumente nga ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi. Vesellem Pas të e ka thonë Femenju saddik hum bilash i kaki Thot hoxha Dhe kush i beson këtyre për nga merve Bilash i kaki Pa ndonjë kundërvënje Pa ndonjë rebelim A da i bëntejmja Ka fol gja në gatë për definicionin e imanit Edhe dhe shkurt Se këtu hoxha ka pru edhe Definicionin e imanin ka pëtin të veçan Imani nuk është besim Me zemur vetëm Pohim, miratim, jo imani është shumë, diçka tjetër, ma shumë se se pohimi. Imani është edhe pohim, edhe besim, edhe, edhe miqesim, edhe nënshtrim, edhe bindje, edhe dëshuri, këtë janë prej imanit. Nëse njana i mungon njërijut, nuk e ka imanin. Nuk i ka imanin Allahun të bareke, o tërën, edhe ka thonë u gja, bilash i kaki, ju beson për nga merve, pak kundervan një hiq. Andaj, kërë ka thonë i bën kajimi, nëse donë me dit një Sa sai beson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sai beson hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na sot nuk e kema pejgamberin alayhi salatu wasalam. Apo, po e kema fjalët e tij na alayhi salatu wasalam. Kur i ja aulezon njerëzë hadithin çka thojnë? Jo ashtu, kështu filloi me filozofu dhe me ngatrumë sejtat. Mir thotë Ibn Qayyim. Tahayya takhayyal saye pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Parafiterojse i para pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhaj të thot një urr ta jap. Dhe ti thu jo ja nuk është ashtu. ashtu çfar hukmik jabus çfar hukmik shebas të gjitha dinj çfar hukmik shebas hukmi më shumë ran kush i do të bën sam jo nuk është ashtu apo jo si devas për qëllim këta e kështu më rraf mirë po njerëzit për shkak se pejgamberi sa nuk është gjallë manipulojnë dhe luajnë me tekstet e pejgamberit aleyh salatu vesselam edhe pse fjalët e janë shumë të qarta dhe të prera nda gatano xabilash i qaqi pa kundër pa kurfar rebelimi faqad wa fa bi zalik al bithaqi shikoni kush ju beson për nga mërëve, pak kur farë rebelimi, e ka plëcu dhe ka rezu besën e paratje. Tësë një këtanë Allahu Gjellewala, se Allahu Gjellewala është zotë i tina, fedha ke nagjin min adhabil nëri, që ki ka me shpëtu prejzarit të gjenemit. Allahu na shpëtu prejzarit të gjenemit. Pasaj dhe të të hoxha, vë dhali kelloarithu u këbët dëri, dhe ki ka mu fut në shtëpin e gjenetit. E darë është të pit. Mir pa po Allahu Te bareke ve teala shpeshta prmend e prmend në Kur'an e Darr e Naim knacidja i përgjithëson kështu Allahu Te bareke ve teala. Dhe dar, Allahu xhallal e përgjithëson kështu, kështu që njerëzit me injit dhe me u shtu vullnetin me ditë për çka po fol Allahu Te bareke ve teala. E Darr shtëpi kur të folet për Darr për shtëpinë e lumturisës për çhallim xhennetes e sahar. Darr shtëpia e mjerimit dhe dënimit e sahar për çhallim xhenemi Allahu xhallal xhallal wala Allahu naruit. Wa men bihim wa bil kitabi kadhaba wa lazama al irada anhu fa dhakush peygamet dhe librat allah o xhallahu xalla i per gnjestran dhe i mohon dhe nuk i ndjej kato wa lazama al irada an dhe i permbahet rebelimi ndaj këtyre ndaj kujna dhe peygamet dhe ndaj librit allah o xhallahu xalla kadhat fadha ka naqidun ila al ahdaini fatchiki i ka pritesh dhe di besatimet e para Kër të vene për nga meri, njeri ka dhe mundësi. Ose me pohu, ose me mohu. Nëse pohon, i pranohën e dhe dy pësatimet e para. Nëse mohon, i mohon e dhe dy pësatimet e, e para. Kështë njeri, kër i mohon për nga meri, i ka mohu 3 sende. E ka mohu edhe besën që e ka do në lotë, edhe natyri në pasër, e kjo përgjën e shtërim, dhe e ka mohu për nga merin trape për qenështrime e kush i pranon pejgamberin në shtrot i ka i kanë shtrëstruar Allahut me tre në shtrime e para e ka thubesën vend E dyta, ka pranuar se Allah e ka kriju natyrën e pastër dhe e treta, i ka pasur pejgambert dhe kush i pason pejgambert Allahu xhallahu ala, i është problemi me Jannetin etina. Argument ka thënë Allahu te bareke tuala, "Alladhina kadhabu bilkitabi wibima arsalna bihi rusulana fasawfa ja ya'lamun." Ata të përgnështroin pejgambert për për e, ton, e tona dhe përgnështroin ja librat e tona, fasawfa ya'lamun. Kan me pa po ata. Shumësh e çuditshme këto shprehje kuranore, kan me pa po ata. Ka thani bën kajimi, s'ka o maran në Koran se sa kanë me pa ata. Allah u shpesh ardo të dënim të dëmshëm, dënim të padurushëm, kanë mu përblu në zjarë. Kitë këto janë të qarta. Mirë për kurë thoje kanë me pa ata kjo kulmi. Kërstim për Allah u gjellë, kanë me pa ata. S'kanë mundësia s'me parafitiru që kam ju ndohë dhe të të tëra. Allah u në rujtë. A me në shumë ajetë Allah u gjellë ka thani, Alledhine gja'alu me Allah ilahen akhara fesau feja'lemon Ata shë i kanë ba Allahu Gjellewala ur takë, kanë me po ata Ata së da so të adhërojnë demokrasinë kanë me po Ata së da adhërojnë komunizmë kanë me po, sot se shofin Po dite në gjikimi të shofin Kur ta shofin madhërinë Allahu Gjellewala Që kanë me thonë Idhse u wejna Be robbil alemin Qëfar zudhëm qartë të mdoj kanë mikon Kër i pas mi bo barabar këta me zotin e botrave Fana me ndojë Kër të është shofi në Allahën të barëke vë ta'ala Ndë njeri është zullumë qarë dhe nuk i pranë argumentë të Allahën të barëke vë ta'ala Pasë të ka thënë, hojën bëjëdim Fë dheke naqidun kile lë ahdeni, mustë u gjibun në lë khizji fë i darajni Kush nuk i pranëm për nga mërtë, i ka mëhud dibesatime E kë e ka meritue do e mosë zjarënë Allahën të barëke vë ta'ala Edhe zjarënë Allahët në dunjo dhe në akhiratë në dunjë dhe në axhiret. Argument ka than Allahu te bareke وتعالى للذين استجابوا لربهم. Shikoni hojën. E, e bëj fjalën ka than Allahu. E bëj fjalën ka than pejgamberi alayhis salam. Këtë metodologji përmbajë dhe kur nuk dështon. Kësaj metodologjie, kësaj mundi të argumentimit përmbajë kur nuk dështon. Fjala, besimi dhe ajeti. Mos bjer filozofia, mos bjer koklavitja. Përmenda ayetën, përmenda fjarën Allahu Jallu A'la Argument është Lillëzhin e stëgjabu li Rabbihim Ata që ju kanë përgjith zotit të të tërë Al-Husna Ata e kanë mirësien Që kanë mirësia? Gjenneti Allahu Jallu A'la Wallëzhin e lem jëstëgjibu le Ata që kanë nuk ju kanë përgjith Për nga mërëve dhe Allahu Tebareke wa Teala Loh enë lëhum ma fil ardhi jemi'an Wa mithlahu ma'ahu lëftadau bihi Ulaike lëhum su'u E ata që ka nuk i kanë përgjithë Allahut, ata me pas-pas këtë tokë në dorë, edhe njëherë difisht ma shumë prej tokës, dhe ta këshin dhonë për kompenzim me shpëtu prej zjarit, supranohut, ata kanë dënim të ashpër. Ata kanë dënim të ashpër, vë me uahum gjehennem, vë bi së lë mësir, dhe ata e kanë përfundim gjehennemin, dhe sa përfundim i kesh që është gjehennemi. Sa përfundim i kesh që është gjehennemi Andaj Hoxha me këto mesele e ka argumentue se njeriju Allahu Gjellewala ka kriju me tri besatime. Besa e par është ku i ka thonë njerëzit Allahu Gjellewala e lestu bi rabbikum kalu bela, a nuk jamun e zoti juve ka thonë po. Edhe kjo i bëntejmija sa për dobi e ka përmendë, kur njeriju i lutet Allahu Gjellewala, ka e di se Allahu është bitë qijel, ka e di se ka pranue se Allahu është zoti tina, Kur njeriu lut Allahun xhallahu te ala automatikisht i shkon natyra kështu tërmë. Edhe lut Allahun xhallahu te ala. Kështu tërmë. Në ket natyrë kushte ka krijuave, Allahu te bareku te ala. Ado një njerëj e ka dal i bën te i në rrug dhe ka prej prej të e ka çën prej filozofëve. Për xhamatlivet të filozofëve është arive. Dhe i ka thën Shejhuul Islami Uteimi es ka than oh xh është e njohur takvallahi jot dia jote megjithse jemi kundërshtar në disa pikë ka thon kam probleme dhe kam telashe a e lut Allahun xhallahu anëshat Allahu ta pranon ti lutjen ka thon luta vet luta vet Allahun xhallahu anëshat ai ka qe dur të tërma ka thon ndalo ndalo se Allahu nuk është në çell ti nuk beson ashtu ka thon po këtu më shku ndor vet ka thon çishmunesh me luftu me natyrën që ta ka kriju Allahu xhallahu anëla çishmunesh me luftu me natyrën Allahu të ka kriju ti tërma nuk mundesh të posht me lutë Allahun xhallahu anëla kjo argumenton elestu bi rabbikum qalu bala a nuk kem Zoti juve qantan po Allahu te bareke وتعالى diku gabru hoja disa ja esas argumentojn se ai i cili i përgojnë shtron pejgamberat i e ka mohuë besën qantan Allahu xallahu ala në sura Ra'd walladhina yanquduna ahdallahi min ba'd mithaqi wa yaqtauna ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar fadhallahu te bareke وتعالى atash e kan thib besën e Allahut besën e Allahut se bartonin Allahu xallahu ala besën e Allahut Senjët e jega ndaon besën Allahut. A mundet Allahut me, me ja pohu dikujt besën pa ja pasdon? Nëse një njerëz ti nuk ja jep besën. Edhe ai thot ti ma ki dhaon besën. Çka kish më thënë? Kish më thënë tradhë prej atina. Kish më thënë marr, rrein prej atina. E nëse kjo nuk i ka hyrë në njëri, a thu Allahu neve na thot, "Ma kini dhaon besën pa ja dhaon?" A ka mundsi kështu? S'ka mundsi Allahu xhallalush i drejtit e drejtave. Kur thoya, ja kena dhaon besën, ja kena dhaon. Kjo është ajo e cilat du të me këptuhe ndaj ajetëve të Allahu Gjellë o Ala, pasë të ka tonë, min ba'di mi thaki, pasë i e kanë vërtetue këtë besatim, o e e këtaune ma amara Allahu bihi, dhe pasë taj e prejnë dhe e të soptojnë atë urdhin të sinë e ka tonë Allahu të badheke, dhe pasë taj hujja ka tonë, për subhanëllahi vë bihamdihi illa orë të qoftë Allahu Gjellë o Ala, dhe falëndërimi ta konë vetëm Allahu Gjellë o Ala, ma eblega hikmetëhu, Sa e lartë ështërësia Allahu Gjelluala Skalanë Allahu Gjelluala për asë kanë Më argumentu dhe më arsitu me batil Skalanë Allahu Gjelluala arsitim për asë një njeri Ka kriju Allahu Gjelluala Për e argumenteve të, të qilë dhe të tokës Dhe e ka zbitë libra dhe ka dërgu për nga merë E kështu me ra Pasa e thotë o gjah Ve a'de le hukmehu Sa i drejtë Allahu Jalla që është në gjëkimin e tina Wa la ilaha illa Allahu wa Allahu akbar Dhe Allahu Jalla është i vetme i cili më ritanë adhurimin Dhe Allahu Jalla është ma i madhi Wa la hawle wa la kuvete Illa billah Dhe s'ka fuqidhe la vizja posme Allahun tebareke wa ta'ala Al-Alijil Adhim Ilarti dhe i madhruari Wa billahi at-taufiq Dhe vetme Allahun Jalla Walla Vjen suksesi Kjo dhe mëdani ishte kaptina të sënën hoja E ka tëtë Miratue dhe kapohue, se kjo është besimi e lisunetit, se e lisunetit besojnë se Allahu Gjellewala ka morë besë për njerëzve, i ka kriju në natyrës të pastor dhe ju ka dërgu për nga merë. E kush i mohon këtë sënde, Allahu Gjellewala ja banë përgjithmon zjarën. Në shpesh herë, nuk mujna me përceptu shka në kjo përgjithmon. Ndalu në atënë që shkan, janë dalë se lefi dhe janë meditu shka dhe me thanë Khali dine fiha ebede, përgjithmon aty pëmbarim. Adi që ka në me donë për gjithë mombe, pa, pa fund, s'ki mund t'i me donë kur prej zari të gjahenemi, me, me perceptu dhe me, me kuptu mirë këtë fjallë të Allahu të barë e bare, kjo e t'ara, njeri ju s'kish me, me u hament në adhurimin Allahu Gjellewala dhe s'kish me u hament që mi adhan Allahu Gjellewala shpirtin me zdo shmim, e mësmi bo Allahu Gjellewala shirk asni sende lusim allahum tëbharik wa ta'ala qa allahu jalli wa ala tënë munsoye me kubtua librina allahu jalli wa ala sunitina pangamiri sallallahu alaihi wa sallam ve lusim allahum tëbharik wa ta'ala qa allahu jalli wa ala tënë yawpe përfundim tamir wa salli allahum ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'i